שמואל ב', פרק ח'. ויהי אחרי כן, ויח דוד את פלישתים ויחניעם. ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. ויח את מואב, וימדדם בחבל, השכב אותם ארצה. וימדד שני חבלים להמית, ומלוא החבל להחיות. ותהי מואב לדוד, לעבדים נושאי מנחה.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 ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא, ויושפט בן אחילוד מזכיר, וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים, ושריה סופר, ובנייהו בן יהוידה והכרתי והפלתי, ובני דוד כהנים היו.